Știi ce frică mi-a fost? Da, dragul. Și când te gândești că habar n-aveam cum să se manevrează arma aia pe care am luat-o polițistului, nici nu știu de unde am avut atâta curaj. Oricum, au fost cele mai grele momente din viața mea. de colonel, am executat ordinul primit. Da, te-ai descurcat minunat. De acum rolul tău încetează. Sir, ordinele sunt ordine și trebuie executate, dar să-i permit nemernicului ăruia să stea cu arma îndreptată spre mine și să-i înghit obrăznicile? Sir, au fost cele mai grele momente din viața mea. celor rumil, nu prea o valoare, eu din inima îți mulțumesc, mai ales că în ultima vreme n-am prea mâncat. Păi atunci mănâncă și nu-ți mai pierde vremea cu mulțumirile. Și apoi îmi vine în minte vechiul proverb galactic despre mulțumiți. Adevăr, grie, și mie mi-a spus odată un înțeleg, cea mai bună și mai eficientă mulțumire este cea care nu se rezumă la vorbe goale. Deși, se pare, doamna mea, că eu însumi nu sunt făcut decât din vorbe goale. Știi, când vorbele mele distrau pe catări, îmi aduceau un costum de gală și un vestit renume. La început, toți îmi ziceau, te rog să nu răți, Bobo! Iată. Când cei... când cei spuneam nu i-a mai plăcut, va ieșa mare de oase de mere. Nimic altceva de făcut decât să așteptăm. Sper că acest cater să priceapă că unava fundației reprezintă un teritoriu al fundației și că în fața ei au tremurat și mai tremură încă și astăzi, conquistadori mult mai vestiți. dă-mi voie să-ți-l prezint pe Bobo. Da, bine, bine. Cum? Care e? Bobo. Ospidele nostru îl chema Bobo. A, îl chema... și nu mai chema așa? Nu. Și... cum te cheamă, mă rog? Magnifico Giganticus. Cu, cum? mă Giganticus. Toran. <laughs> Magnifico Iartă-mă, bai, iartă-mă, da, iartă-mă și tu, amice, n-am văzut deșinez. Știu asta, prea bună-le, știu. Marea fundație, în fața ei tremură până și cei mai cruz slujitori ai catârului. Cum și tu ai auzit de fundație? Asta există oare cineva care să nu fie auzit? Se spune... Că este o lume care stăpânește o mare vrajă, că poate părjori toate celelalte planete și că dispune de puteri tainice. Se mai spune că nici cel mai mare nobil din celelalte lumi nu poate egala ca poziție, demnitate și onoare pe cel care poate spune sunt cetățean al fundației. Fie el un simplu miner în spațiu sau chiar și unul ca mine. E, ascultă, Magnifico, n-ai să-ți mai trebim niciodată masa dacă o să continui să vorbe. Uite aici niște lapte e foarte bun. Mulțumesc. Toran, vrei să fii puțin? Tor, ce-i de gând cu el? Cum adică ce am de cu el? Vreau să spun, dacă or să vină oamenii catărului. ai de gând să-l dai? Dar ce altceva aș putea face bai? Cum să zic, când l-am adus aici, n-aveam altceva în minte decât problemele noastre. El nu era decât o cale de a încerca să le rezolvăm. Atât. Da, înțeleg, Tor, înțeleg. Nici eu nu speram să ajungem să-l întâlnim pe Catâr și să vorbim cu el. Dar am sperat să obținem câteva date despre el din surse de primă mână, pe care să le punem la înderuna altora mai pricepuți. Știi, nu prea am stofă de agent secret. Da, nici eu nu stau mai bine la capitolul ăsta. Ce situație furisită. Dacă nu era mascăriciul ăsta, nici n-am fi putut măcar afirma că acest cathyr există cu adevărat. Ce crezi, bai? Mm -hmm. Cathyr nu o vine vină să cea Nu știu. Și nici nu știu dacă aș vrea să o facă. Mă rog, tu ce zici. Cathyr! Când... Ah, un singur cine ești? Bagă de seamă, asta este o nava fundației și în consecință, conform normelor interstelare, este un teritoriu al fundației. Știu și eu asta. Să intri cu mâinile goale, altfel sunt bine în armă. Bine, bine. Să facem. Ah, nu-i caterul, Exact, nu sunt caterru. Nu sunt în armat și am venit cu gânduri bune. Miștește-te și lasă deoparte dezintegratorul. Nu de altați îmi n tremură mânare, eu țin la pierna mea. Cine ești? Aceeași întrebare ți-aș putea pune și eu, mai ales că tu și nu eu ești cel care-și asumă o identitate falsă. Cum adică? Nu ai afirmat -o că ești cetățean al fundației? Ba da, și? Iar eu știu că pe Kelgan nu există niciun comerciant autorizat. Ba nu adevărat! Și apoi, de unde știi tu asta? Pentru că eu sunt cetățean al fundației și dispun de documentele necesare care atestă acest statut. Tu ai așa ceva? Unde sunt? Cred că ar fi mai bine să ieși afară. Ba eu cred că nu. Dacă știi ceva despre modul cum se acționează pe fundație și cu toată impostura ta s-ar putea să știi, atunci îți dai prea bine seama că dacă nu mă întorc la navea mea după un anumit timp, se va lansa automat un apel către cel mai apropiat post al fundației, iar după aia, <gângânt> practic vorbind, cred că tot armamentul tău nu o să mai valoreze două credite prăpădite. Uh, Toran, lasă dezintegratorul. De iar tu poate că încerci să ne lămurești puțin. Bai, Ascultă-mă, Ascultă și pune arma deoparte. Cred că tipul vorbește serios. -a -a. Îți mulțumesc, doamnă. Deci, Știți că veștile circulă cu multă iuțeală, mai ales cele incredibile. Cred că nu mai există om pe Kelgan care să nu fie aflat că oamenilor ca li s-a tras una peste botă de către doi vizitatori de pe fundație. Am aflat asta înainte de căderea sării și m-am mirat deoarece cum spuneam, nu știam să mai fie altcineva în afară de mine de pe fundație venită aici. Știți, noi cunoaștem astfel de lucruri. Și cine sunteți acești noi? Noi? Noi nu înseamnă decât noi, doamnă. Eu, spre exemplu, știam că nava voastră e la hangar. Ați fost auzit făcând această afirmație și, cum am avut posibilitatea să mă uit prin registre, n-a fost prea greu să vă găsesc. Tu, doamnă, te-ai născut pe fundație, nu-i așa? Oare chiar așa să fie? Ești membra mișcării de opoziție, cea denumită de obicei mișcarea subterană. Nu mi-aduc acum aminte care ție numele, dar îmi amintește chipul. Ai plecat de pe fundație de curând. Dacă ai fi avut un rol mai important în mișcare, te asigur că n-ai mai fi plecat. Mm, văd că știi destule Da, destule, destule Ai plecat cu un bărbat, presupun că e cel de lângă tine, nu? Mm. Are vreo importanță? Nu, nu, nu, niciuna Uite ce e Aș vrea să ne înțelegem, doamnă Dacă mi-aduc bine aminte, înainte să părăsești fundația Parola de recunoaștere în mișcare era Saldan, Hardin și Libertatea Iar șeful celulei din care facei parte este Porfirat Hard De unde știi toate astea? A fost cumva prins hart de poliție? Nu, nu, nu, nu, nu a fost prins. Doar că mișcarea se întinde și cele mai neașteptate locuri. Eu sunt capitanul Han Pritcher din Serviciul de Informații. În cadrul mișcării sunt șef de celulă. Numele pe care îl folosesc acolo are nicio importanță. Ah, văd că nu mă crezi. Foarte bine faci. În activitatea noastră e mai bine să fii neîncrezător decât invers. Mai bine să trecim peste asta. Da, ar fi de preferat. Pot să stau? Da. Mulțumesc. O să încep prin a vă spune că nu îmi prea dau bine seama de rolul pe care îl jucați în toată povestea asta. Că nu sunteți de pe fundație, se vede de departe. Probabil că aparțineți uneia din lumile comercianților independenți. Asta nu mă deranjează prea mult. Dar, dar apropo, da. pentru curiozitatea mea, ce vreți să faceți cu amicul ăsta? Știți doar că vă riscați viața ținându-l aici. Și ce-ți pasă? Treaba voastră. Dar dacă vă așteptați să apară ca precedat de o fanfară, vă înșelați. Nu-i felul lui de a proceda. Cum? Exact cum vă spun. Și eu am încercat să intru în contact cu el și, credeți-mă, mă pricep mai bine la așa ceva decât voi. m am mers. Individul nu apare în public, nu permite să fie holografiat or simulat și nu se lasă văzut decât de colaboratorii foarte apropiați. Și asta să fie explicația interesului pe care îl manifesti față de noi? nu. Mm. Și nu interesul față de voi. Mă interesează măscăriciul ăsta. Este unul din puținii care l-au văzut pe catâr. Pe el îl vreau. S-ar putea să fie exactă dovada de care am nevoie și pe toată galaxia am nevoie. Trebuie să trezesc fundația la realitate. Dar de ce trebuie trezită? Pentru ce? Tu ce rol joci? Ești democrat sau agen secret? Ascultă, Madame Revoluție. Dacă se întâmplă ceva rău fundației, și democrații și tiranii vor pieri în mod egal, mai bine să-i salvăm pe tiran acum și să-i mai târziu, decât să lăsăm să ne vină pe cap un tiran și mai mare. Și care e acest tiran și mai mare de care vorbești? trimite trimite mascărișul de aici. Magnifico. te rog, du-te dincolo. Caterul e un conducător prea deștept ca să nu știe ce rol joacă farmecul personal sau prezența fizică în fața oamenilor, dar el nu o face. De ce? Vă spun eu. Caterul este un mutant. Dar, da. Caterul nu este o ființă umană. Este un mutant și încă unul care până acum a avut succes. Nu-i cunosc puterile, dar faptul că despre el a ajuns să se vorbească ca despre un supraom om și dacă la asta mai adaug și faptul că numai doi ani a reușit să cucerească kelgan fără luptă, atunci <laughs> înțelegeți de care ne paște. Stau și mă întreb dacă Seldon în planul lui a inclus și posibilitatea apariției unui accident genetic. Nu cred. Nu pot să cred. Poate că-i doar un truc. De ce, dacă e un supra-om, nu n au omorât oamenii lui? Nu știu încă în ce constă mutația lui. Poate că încă nu-i pregătit să se repea asupra fundației. Și-a rezista unei provocări până ce te pregătești. E un semn de tărie și mare înțelepciune. Ce-ar fi să mă lăsat să am o discuție cu mascariciul? Magnifico, vrei să fii puțin? Da. Iată-mă, doamna, renuncește. Propiete te omule. Poruncește, nobile domn. sunem, l-ai văzut pe catări cu ochii tăi? Oh, chiar pre bine aș putea zice. Și am simțit și puterea mâinii. De asta nu mă îndoiesc. Poți să-mi-l descri? Domnul meu, mi și frică să-mi aduc aminte de el. da, fie, fie. Este înalt și bine făcut. Căci de ieri, domnul meu, domnia ta nu e decât un biet prepădit. Iertare. Bine, bine, bine. Las asta. Zi mai departe. Altceva? Are părul de culoare a și E puternic. Cu toată forța și greutatea mea, n-am reușit nici măcar să-i clintesc mâna pe care o țineam dință. Știți, o vreo ca să te distrezi și să-i amuze pe cei din jur, își văra un dege subțingătoarea mea și mă suspenda deasupra unui gol imens, punându-mă să recit versuri ce trebuia să le improvizez pe loc. Și nu mă a așeza pe sol, ori pe podea, până când poezia nu e așa perfectă. Este cutremurător de puternic. Iar când își folosește puterea, este crud. Uh, mai e ceva. Ochii. Nimeni nu i-a văzut până acum ochii. Cum așa? E cu putință? Poartă ochelari, prea nobire, domn. Se zice că lentirele ar fi făcute din fier și că vede datorită puterilor neobișnuite pe care le are. Am auzit că cine îi vede ochii, moare. Că o moare doar privind. Acesta este adevărul. Pe viața mea că tot ce v-am spus este adevărat. Se pare că ai dreptate, capitane. Nu vrei să preiei conducerea operațiunilor noastre? Mm. Să analizăm puțin situația. Pe voi vă reține ceva aici? Ce zici, Toran? Poți pleca oricând vrei? În orice clipă. Chiar acum, dacă este nevoie. Așa. Ei, atunci dei drumul. S-ar putea ca acest scăpător să nu vrea să ajungă la o confruntare cu fundația, dar riscă prea mult să lase pe Magnifico să plece de aici. Tot la S-ar putea să fim așteptați în spațiu. Crezi? De ce în spațiu și nu chiar aici pe traletă? Pentru că dacă o navă dispare în spațiu, nimeni nu poate fi acuzat de distrugerea ei. Asta cam așa e. Dar nava ta are un scut de forță și probabil că e mult mai rapidă decât ceea ce au ei pe aici. Deci, cum ieși în spațiu, te îndrăți către cel mai apropiat punct neutru și intri în hiperspațiu, apoi îi dai drumul cu toată viteza. Bun. Și când ajungem pe fundație, ce se va întâmpla? Simplu. Sunteți doar niște chelgieni care au cooperat cu mine. Cel puțin asta știu eu, nu? Eh, gata. Îi dăm drumul. Trec cu totul. Se pare că nu-i când navă prin îmbrăjurim, cel puțin așa indică aparatele. Am impresia că ne dă voie să-l luăm pe Magnifico cu noi. Nu prea se potrivește cu pronosticurile tale, capitale. Hmm? Bun? Ah, cine știe? Poate că planul lui e să ne lasă să luăm cu noi. Gata, am ieșit din hiperspațiu. Suntem ca și ajuns pe fundație. Baita, baita, ce-l va face acolo? Încerc să prind ne. Ah. Ultimele știri. Gheorghan acuză fundația de segestare și de pire unui sucut al guvernului acestei planete. Lorit a anunțat că va lua măsuri? -a ne -a luat o să Ne-a luat-o cum? Înainte, tică losul. Deci, de fapt, era pregătit să atace fundația, dar avea nevoie de un motiv. Și l-a găsit. O, înghiți-la și la și pe mine, făurile intergalactice. Ei, copii. Fundația a dat de belea. Va trebui să acționeze înainte să fie pregătită. Ei. spune Ebling, Miss, pentru ce ne erupt rupt de la ocupațiile noastre de importanță covârșitoare pentru binele statului. Important de pe naiba. Și îi face mai bine să mă poftești să stau jos. Mă rog. Oh. Așa. Deci... Miss, dar ești... Pe biroul meu? Da, da pe biroul și cu ăsta. lasă lasă. Ai idee cu ce m-am ocupat eu în ultimele zile? Da, văd ca. Da, da, am aici rapoartele tale... Și rezumatele lor autorizate. Această e activitate organizată în MIS. Deci, dacă înțeleg eu bine, cercetările tale în domeniul matematicii psihoistoriei urmăresc să reconstituie pas cu pas munca lui Harry Selden și dacă este posibil să prevadă cursul viitorului pentru folosul, folosul fundației, așa e? Da? Mm -hmm. da? Așa e. Așa e. Da. Când Selden a stabilit fundația aici, a avut grijă să nu lase printre noi niciun psiholog. Deci cercetările mele se bazează în principal pe frânturi de date, surprize în discursurile rostite la aparițiile sale. Știu asta. Repetarea e o pierdere de timp. Dar nu repet că ceea ce îți voi spune nu apare în niciunul dintre rapoarte. Cum adică nu apare în rapoarte? E posibil să nu no, apare. Mă, mur! Ori mă lași să prezin lucrurile cum vreau eu, ori măcar și te las aici cu toate din jur prăbușindu ți se cap. Alege, și ține minte, tâmpit nenorocit, că dacă fundația o să reziste, este pentru că trebuie să reziste Tu însă nu o să reziste Ruh, mi Garda, să vină garda Punem chiar vrei să plec fără să spun nimic Doctor Emis Doctor Emis Mai taci naibii și ascultă -mă. Dacă toată grămadă aia de hârtii din fața ta sunt rapoartele mele, aruncă-le în incinerator tot ceea ce-ți trimit în scris trece mai întâi prin mâna a 20 de funcționari. Pe urmă ajunge la tine și după aia, iar prin alte 20 de mâini de imbegini. <rătări> asta nu contează când e vorba de lucruri care nu sunt secrete. Dar ce îți spun eu acum are un caracter confidențial, pricepi? Atât de confidențial încât nici cei care lucrează cu mine n-au idee despre asta. Sigur, ei au făcut lucrarea, dar fiecare a avut câte o bucățică ruptă de context Iar asamblarea eu am făcut-o Ia spune-mi, ai ideea ce cripta timpului? E, toată lumea, știi, vă văd că, că habar O să spun eu, pentru că și eu abia de curând mi-am dat seama Pe toată galaxia nici nu trecea prin cap, deși am studiat-o atâta și pentru că nu-mi trecea prin cap, nu mi-am dat seama decât de curând De situația împuțită care ne află. Acum pot să-ți citesc gândurile, javră? dolofan acești. Stai cu mâna aia întinsă chiar lângă butonul cu care îți chem gărzile în armate Și le-ai chemat pe loc dacă nu ți-ar fi frică de ceea ce știu Dacă nu ți-ar fi frică de criza Selden <sus> Ascultă ce spun, chiar dacă o mai înainte să ajungă ei aici, îți socesc gătu. Cum înțeles? Destul ați sub fundația! Tu! Taicătul și piratul da bunică! Asta, asta, asta e trădare! Poți fi sigur de asta! Și? Ce poți face? Eh? Mai bine lasă-mă să-ți spun despre cripta timpului. Cripta timpului este mijlocul pe care Harry Seldon l-a plasat aici ca să ne ajute să trecem peste momentele grele. Pentru fiecare criză, Seldon a pregătit un fel de simulacru de ajutor și pentru a ne oferi o explicație. Patru crize, patru apariții. Prima dată a apărut exact în momentul culminant al crizei, A doua oare exact după evoluția plină de succes a celor de atunci. Trămoșii noștri l-au urmărit și ascultat în ambele ocazii. La cea de-a treia și de-a patra a fost ignorat. Probabil prezența lui nu mai era necesară. Studiile mele amănunțite indică totuși faptul că a apărut și exact la momentele potrivite. A Ai priceput? Bine, dar... Nu vreau, unde vrei să Oficial m-am ocupat cu reconstituirea pașilor în evoluția psico-istoriei. E aflat la mine că nimeni nu va fi în stare să fac asta acum nici măcar peste un secol. Preocupările mele ne-au permis însă să-mi văr nasul în cripta timpului. Așa am putut să-mi duc la capăt planul, adică să stabilesc în limite rezonabile data celei de-a cincea apariții și implicit cea de-a cincea criză. Pot deci să-ți spun cam care ar fi data acestei viitoare apariții. Și care-i data? Peste patru luni. Patru luni. Patru Auzi? Luni. Plus, minus două zile. Patru luni. Dar asta este imposibil. <gri> imposibil, pe mai bă. Patru luni. stai seama ce înseamnă să apară o criză peste patru luni? <gri> înseamnă că este în curs de ani de zi. Și de ce nu? Spune undeva că procesele sociale trebuie să evolueze la lumina zilei. Nu-mi văzut E Dar nu există niciun motiv. Nu suntem, nu suntem amenințați de nimic. <gri> Și tot te de pe viromeu meu. Cum vrei să mă gândesc când îmi stai, nu stai în cap? Și nici nu aveai dreptul să intri aici, așa cum ai intrat. Dacă ți-ai fi prezentat teoria... Teorie? Nu, no, nu e o teorie, auzi? Iar tu... eu îți repet că este o teorie, o teorie! te ai fi conformat zanțelor și protocolului, datele și dovezile adunate de tine ar fi fost trimise biroului de științe istorice. Acolo ar fi fost analizate în mod competent, rezultatele analizei mi ar fi fost prezentate mie și s-ar fi întreprins măsurile necesare. Așa? n-ai făcut decât să ne obliți, să ascultăm fără rost toate jignirile. Ia fi atent aici. Vedeți? vreți? Sure. Asta Ăsta este raportul cu privire la situația politică externă. În fiecare săptămână eu personal întocmesc un astfel de raport. Ascultă, da, deci, am dus la bun sfârșit tratativele comerciale cu cei de pe Mores, derulăm tratative cu cei din Leul, am trimis o delegație pentru a participa la nu știu ce sărbătorire pe Bonda, am primit numai știu ce plângeri de pe Căgân, am promis să o examinăm cu atenție, am înaintat un protest celor de pe ASPERAT în legătură cu practicile comerciale de acolo ni s-a promis că va fi examinat cu atenție. Așa, pe urmă. Ah, mă bucur mult să vă revăd, dragii mei prieteni. Mă bucur și mai mult că ați plecat urechea la rugămintea mea și ați venit să, să de vorbă. De cei? Hei, ești încruntat, Mangin. S-a întâmplat ceva pe Is? Mm. Și tu, grei, e ceva în neregulă pe Nemo? ce cu voi? Hai, frunțele sus! Doar lumile voastre și a mea reprezintă mai bine de jumătate din puterea militară a Coaliției Lumilor Comercianților Independenți nu prea avem de ce ne teme. Cel puțin deocamdată, sper. Știm rândul. Știm. Tocmai am analizat împreună cu grei situația și ajunsesem la aceeași concluzie. Deci. Deci. Hai, du, te i drumul! Nu suntem obiceiul tău să chem lumea de pomară, dar așa, pentru schimb amical de părere, iar introducerea ta pompoasă nu-mi place deloc. Nici mie. Nu-i stilul tău. Care-i necazul? Ne. Uite cei, scurt, clar și cinstit, cinstit, fără-ntortocheri diplomatice, la modul cum stă situația acum nu-i timp nici de tocmel, nici de subtilități. Dacă ai luat o șansă, mă că de rău. În fine, părerea ta, zi o dată, omule! Ei bine, am impresia că ne aflăm într-o poziție din cele mai rele... De ce? Din cauze că până acum am avut de-a face doar cu câțiva adversari obișnuiți, în special cu fostul condotier de pe Kelgen. Și? Iar acum avem de-a face, vom avea de-a face cu cineva cu totul și cu totul deosebit. Cu... Dacă te referi cumva la catăr... Exact! La el mă refer și... Las, las, las nu zic eu, un adversat redutabil, mai ales că l-am vins foarte ușor pe Kelgenianu, l-am crezut, dar lasă-o baltă. Lasă-o baltă, Randu. El împotriva noastră, singur, numai cu terminusul mai tragă meargă să ar putea chiar să-i bombăcească nițel. Am auzit chiar că ar și făcut dar cu noi toți... Uite ce imagine! Hai să vedem lucrurile așa cum sunt! Conflictul catârul, fundația, nu-i opera noastră și nici nu se află sub controlul nostru, așa e? Iar înflângerea caliganianului a picat tocmai într-un moment extraordinar de nepotrivit pentru noi. Crezi că merită să ne pierdem vremea cu detalii? Da! Atunci când le ai și când... Dar o să le judecați singur când le veți afla. Deci, acum o lună l-am trimis pe nepotul meu și pe nevastă sa, pe Kelgan. Nepotul tău? Hapar, nu că e nepotul tău. Și cu ce scop l-ai trimis? Nu cumva ca să stârnească toată dihonia. Nu, nu, nu. Cred că mai curând din uh, curiozitate. Acest scăpătăr mi se părea atunci o ciudățenie, iar acum. Vrei să spui că n-ai niciun amestec în toată povestea. Că ce a făcut nepotul tău uh, frumos, Casus Bailey. Oricum, nu ideea ta. Glumești, dragă, Randu. și nu pricep de ce, pentru că, după opinia mea, a fost o lucrătură de toată frumusețea. Compliment. Dar nu e așa, prieten, credeți-mă! Și oricum n-aș fi făcut așa ceva, fără ca mai înainte să mă consul cu voi. Nu, nu-i planul meu și nici măcar al nepotului meu. Cum? Cum ați auzit? Mai mult. Nepotul meu este prizonier pe fundație și s-ar putea... Să nu apuce să vadă terminat această lucrătură de toată frumusețea. Tocmai mi-a parvenit o capsulă personală din partea lui și, -a... și? e Și? Mi-e teamă că și noi vom păți exact ce a pățit că Caterul este un mutant. Dar cum poți fi sigur de asta? Pentru că așa mi-a comunicat nepotul meu. Dar el a fost pe Kelgen. Ce fel de mutant, mă rog? Există o mulțime de tipuri de mutant. Așa e grei. O mulțime, o mulțime, dar există un singur cater. Și spunem -mi și mie, ce fel de mutant? Ar putea fi cel care a pornit ca un ins necunoscut, a adunat apoi o armată și a stabilit statul major întâi pe un asteroid de 5.000, pe urmă a cucerit o planetă, apoi un sistem, după aia o întreagă regiune și, în final, atacă fundația. Ba, o și chelfănește la Horel Gor. Și asta numai în trei ani? Și crezi o să învingă într-adevăr fundația? Mm, nu știu. Să presupunem însă că o va face. Nu eh? pare rău, dar asta nu prea pot să înghi. nu se învinge fundația așa cu una, cu două, iar până una alta treburile merg cum ne convine nouă. Așa eram, ducă am dat acțiunea să desfășoare de parcă am fi pus-o noi la cale. Și cât nu se întâmplă altceva, <coughs> dar care-i părerea ta? Părerea mea este că ar trebui să luăm toate cele peste o mie de nave care ne aparțin și să le aruncăm împotriva. Împotriva Fundației, nu bunei de idee! Nu! Împotriva catrului. Adică de partea ticălosului de indbur și a lui de Lipitor care. Scupește-mă de etichetări! Împotriva Cătirului am spus și nu-mi pasă de partea cui. Uite ce a. era rândul. Eu nici nu vreau să aud de așa ceva. Astă seară se întrunește Consiliul. Și dacă dorești să te sinucizi politic, mai decât să-ți prezinți ideea, eu am plecat, stai. Nici tu nu mă înțelegi, mengin. Nu, lamă. Nu te înțeleg și nici nu vreau să te înțeleg. Ne vedem seară. O să ne poartă la toți pentru hotărârea de acum. Așa, deci, atunci, diseară, o să stăm cu minții. Deci, vezi bine, Miss, nimic nu turbură pacea. Prin urmare, ebling Miss. Iertare, înălțimea voastră, dar... Ce, Ce vrei? Excelență, s-a întors capitanul Heinricher din serviciul de informații. În conformitate cu ordinul înălțimii voastre, numărul x 20513 a fost arestat, judecat de urgență pentru insubordonare și acum își așteaptă execuția. Cei aflați împreună cu el au fost interogați și s-a întocmit un raport complet. Mm, s-a întocmit un raport complet. Bun, bun și... și... Excelență... În înălțimea voastră, capitanul Pricer a raportat planuri periculoase puse la cale de conducătorul de pe Kelgan. În conformitate cu ordinul înălțimei voastre numărul X-20-651, capitanul Pricer n-a fost interogat, dar tot ceea ce a spus a fost înregistrat și s-a întocmit un... Și de... s-a întocmit un raport complet! Uite-l! Și înăl... Și spune! Acum un sfert de oră s-a primit un mesaj de la frontiera saliniană. Nave care au fost identificate ca aparținut Kelgenului au pătruți neautorizate pe teritoriul fundației, nave armate. Cum adică? adică și și? S-au dat lupte grele. Forțele navale din zona Horlegor au fost înfrânte și s-au retras înălțimea voastră! Retras? Da. Nu se poate! Da. Nu se poate Ei tu porunc. Da, domnule Du-te și spune-le să-i dea drumul acelui capitan pri... pri... Mă rog, dai pasarea și trimite-vă aici Dar, domnule Ai pricepul ce ți-am spus? Da, atunci care-te <gână> ah, Inbur, ce-a rămas așa ca o momie. Ah, Dă drumul la mașinărie, Inbur N-ai decât patru luni patru <gână> Patrul! Grandu, ai auzit? Ce grei? Nemon a fost bombardat în mod miceles? Ah, undați. Dar de unde? Catărul? Un atac deliberat fără nicio provocare. Flota noastră nici nu era acasă. Cele câteva patrule rămase au fost pur și simplu rase. N-a coborât nimeni pe planete, dar, dar asta înseamnă război și la naiba. Vreau să știu acum pe loc care este atitudinea pe care o va adopta Heavenul în această problemă. Ți-am spus eu, Gray, n-ai vrut să mă asculți ieri. Acum e prea târziu. Desigur că Heavenul o să-și respecte obligațiile asumate la semnarea Cartei Coaliției. Mulțumesc. Mulțumesc, Radu, mulțumesc, iartă-mă pentru el. Mm. Am mai ceva. Inamicul nostru posedă o armă nouă. Ce armă? Un câmp atomic depresiv. Ce? Un câmp atomic depresiv. Cele mai multe dintre navele pe care le-am pierdut au avut probleme cu armamentul atomic. Mm. N-a funcționat bine, dar știu. Știu, dacă fi vorba și de o defecțiune or de un sabotaj, dar nu cred. Trebuie să fie o armă nouă de-a catărului. Încă nu-i pusă la punct, pentru că n-a acționat la fel în toate cazurile, iar efectul a fost intermitent cu toate astea. Da, cred că ai dreptate. O astfel de armă schimbă total concepția despre război. S-ar putea ca toată flota noastră combinată, indiferent cât de mare este ea, să se dovedească depășită. E mi-e teamă că din neant a apărut un monstru care o să ne devore pe toți. Și cu toate astea trebuie, trebuie să luptăm împotriva lui. <fie> Magnifico! De ce te ferești? Doar nu-ți e frică de mine! Mă iartă, doamnă, se pare că trupul meu refuză să asculte mintea și ori de câte ori o mână se întinde spre mine, mă aștept la o lovitură. Hai, lasă! Nu trebuie să-ți fie frică, dragul meu! Sunt cu tine și nu o să las pe nimeni să-ți facă vreo rău. Oh, da, dar mai înainte m-au luat de lângă tine, doamna mea, și de lângă bunul tău soț. Și pot să râzi, dar prietenia voastră mi-a lipsit. De ce să râd? Și eu ți-am simțit lipsa. Spune, le-ai mai întâlnit pe cel care va veni să ne vadă? Nu, dar știu că este un om de seamă. L-am văzut în câteva vizii jurnale și am auzit vorbindu-se mult despre el. Ah. Cred că e un om de treabă și prezența lui nu va însemna ceva rău pentru noi. Da? Dar știi, doamnă, mai înainte a venit la mine și mă luat la întrebări și. Și? Feriul cum vorbea aspru și răstit, cam înspăimântat. Rostește vorbe ciudate și vorbe ciudate și gâtul meu nu reușește să dea răspunsuri care să-l mulțumesc. Am simțit exact așa cum îmi spunea pe vremuri în cântăreț, că inima mi s-așezase în gât și nu dădea dea voie vorbe să iasă. Acum o să fie altfel, Magnifico. Suntem doi și cred că nu o să reușească să ne sperie pe amândoi, nu așa? Nu, nu, nu, nu, doamna mea, nu. Pe toată galaxia ce căutați aici! Soldați în casa mea? Ce lipsă de bună cuvinţă! Ieştiţi! Săr, am primit ordini să păsim prizonierii şi... Și... Afar am zis! sau îndrăzneală, îndrăz... soldați în casa mea, o prăznicie mai celtui mă scoate din sărite! A ah, ce văd? Frumoșica e aici? Bună, frumoasă! Bună, doctor Ebling! Dar de ce ești supărat? Și n-ai văzut? magarul ăsta de înbură și închipă că poate face tot ce trece prin minte. O să-i, dar... mă rog, să lăsăm asta. iată te uite, doar nu ești măritată. Ba da, cu toate formalitățile de rigoare. Ah, ah, și merge, merge? <sus> merge. Nu mai spune. Și te vominești că ești și fericită pe deasupra. Până acum, da. Zau, Mă rog, mă rog, treaba ta. Ei, băiete, da, da, da tu, tu, tu, iar vină cu coace. Ia zi, știi, știi ce este asta? Oh, un vizis sonor. O, oh, și cât de minunat e construit. Ha, cu un instrument ca asta poți stârni pofta de viață, și în inima unui mort. Nu, pot să. Da, sigur că da. <gri> Pentru cine crezi că l-am adus? Te-ai lăudat că poți mânui așa ceva. Ei, da. Hai, hai, hai. Să te vedem. <gri> Dar e mai bine să-l acordezi un. Pic, da, înainte ca să te apuci de treabă. Din câte am aflat pe fundație și în tot teritoriul controlat de ea, nu se găsește un singur om în stare să-l așa cum trebuie. Vreau să te rog ceva. Da. Fără tine clovnul ăsta nu vrea să vorbească. Ce zici, îmi dai o mână de ajutor? Da, sigur că da. Bun. Știi, are o frică aproape maladivă și mă îndoiesc că la Constituția psihică pe care o are, ar rezista la o cercetare cu sonda psihică. Dacă vreau să scot ceva de la el, trebuie să se afle într-o stare de liniște și încredere absolută, înțelegi? Cred că da, doctore. Mm, sonorul este primul pas în cercetarea mea. Clovnul ăsta pretinde că poate cânta la el și felul cum a reacționat la vederea lui atestă că instrumentul ăsta este una dintre marile lui bucurii. Deci, indiferent dacă va cânta bine sau rău, arată-te atentă și apreciază-i talentul. În alerea rând, demonstrează că miști prietenă și ai încredere în mine. Și mai presus de toate, nu face altceva decât ceea ce îți spun eu. Clar? Clar. E bine așa. E bine, e bine. Ai ascultat vreodată un vizi sonor? O singură dată, la un concert de instrumente rare. Nu m-a impresionat foarte tare. Mm, da. Asta pentru că, probabil, interpretul nu era grozav. De fapt, mm. cred că există doar câțiva interpreți cu adevărat buni. Știi, nu e vorba doar de faptul că necesită o foarte bună coordonare fizică, mm. ci de aceea că pentru a cânta bine, trebuie să ai o minte foarte inventivă și mai ales liberă de idei preconcepute. Cred că de asta scheletul nostru amărât este mai bun decât ne închipuim. De altfel, și asta nu-i ciudat deloc, dacă te gândești bine, cei mai buni interpreți sunt idioți în alte privințe. Încă un motiv pentru care psihologia este una dintre științele cele mai interesante. Știi cum funcționează, drăcia? <laughs> Am cercetat atent și singurul lucru pe care l-am stabilit până acum este că a fost conceput pentru a stimula direct centrul optic de pe creier, fără a impresiona mai întâi nervul optic. De fapt, e vorba de utilizarea unui simț care nu-i folosit în viața normală. Dacă stai și reflectezi la asta, observ că e ceva remarcabil. Ceea ce auzi e clar, e o treabă obișnuită. Timpan, ureche internă, mă rog, aparat auditiv. Dar ceea ce vezi... E gata. Vrei să stingi lumina? Pentru neeric mult mai bine. Că așa ceva este posibil. Magnifico! Ești... ești... O, doamne mea, n-am mai avut în mâini un instrument ca ăsta. E atât de, de delicat, de echilibrat și stabil. Cu el cred că aș putea face minuni. Cum ți-a plăcut compoziția mea? A ta? A ta proprie? A, în întregimea mea nu-i nu plăcea, dar eu am cântat-o de nenumărate ori doar pentru mine. Știți? odată în timpul unui carnaval, într-o altă lume, am văzut un palat de o nemărginită frumusețe și oameni îmbrăcați atât de fastuos și elegant, încât nicăieri n-am mai întâlnit atâta bogăție la un loc. Ceea ce ai văzut nu e decât o imagine paridă, sărăcăcioasă a priveliștilor de atunci. Neputincioasă minte nu, nu, nu poate să redea mi-am compoziția Amintiri din Paradis Băiete, ai fost extraordinar Extraordinar Auzi N-ai vrea să cânti și pentru alții? Pentru alții? Da, pentru alții Pentru mii de oameni În marea sala primăriei Nu ți-ar place să devii propriul tău stăpân, Să fii aclamat de toți și să devii bogat și în Sfârșit Ce părere ai? Acum aș putea eu, un biet clov nedeprins cu marile lucruri ale lumii, să devin faimos și bogat. Prea puternice, domnule. Cum? Cântând, omule. Cântând pentru primari și pentru membrii Camerei de Comerț, poți avea toate bogățiile galaxiei. Dar ea? ea? o să stea cu mine? Tot sigur. Se sigur, prostuțule! Doar nu crezi că o să te părăsesc tocmai acum când ești pe punctul de a deveni faimos și bogat? Totul va fi altul. Și chiar dacă îți voi așterne la picioare bogăția întregii galaxii, tot nu va fi de ajuns pentru a-ți răsplăti bunătatea. Sigur că da, sigur că da. Dar ce-ar fi dacă mai întâi. Mai ajuta pe mine? Nu mult, nu un pic. Cum adică? Mm, un mic sondaj, ușor de tot. Nici nu o să simți ceva. O să manevrezi sonda, la așa fel, încât... O sondă? O sondă psihică? Da, nu vreau, nu. Am văzut-o la lucru, pe când eram încă în slujba caturului. Îți golește mintea și îți lasă ceasta goală. Caturul o folosea pentru trădători și pe urmă îi lăsa să se zburciume nebun pe străzi, până ce cuiva ei se făcea miră de ei și o omora. Nu, nu vreau. Nu vreau! Nu, nu! Păi, aia era o sondă de profunzime. Eu o să folosesc una de suprafață. Uite, și ea, și ea va sta lângă tine în tot timpul cât voi lucra. Nu-i așa, Maida? așa e Magnifico. O să stau lângă tine și o să te țin de mână. Bine. Dacă ea cu mine, atunci primesc. Așa. Și dacă ai de gând să ai ceva deosebit pentru următorul concert pe care îl vei organiza, dragă Indur, te sfătuiesc să-i arunci la canal pe toți muzicații pe care i-ai și pune-l să cânte pe clofni ceva din altă lume. Nu te-am chemat să-ți ascult opiniile despre muzică. Ce știi despre catâr? Asta să-mi spui. Ce știi despre catâr? Despre catâr? E bine, am folosit sonde de suprafață. Caragiosul ăsta e atât de speriat încât un sondaj psihic făcut ca lumea iar scurt circuita siguranță elementare. Da. Dar tot am aflat câte ceva. Dar nu mai bate darabana de cu degetele în timp ce-ați vorbesc. Așa. Deci Cătăru nu e chiar atât de puternic cum mi s-a dus vestea. Probabil că are ceva forță, dar nu ieșită cu totul din comun. Poartă ochelar ciudat și o moară privind. E clar că dispune de puteri parapsihologice și... Da, asta știam și până acum. E bine, dacă știai, acum s-a confirmat ceea ce știai. Am trecut la calcule matematice. Mm -hmm, mm. Și cât o să dureze. Și așa și voi tău de vorbe mă surzește. Aș zice că în jur de o lună. Dar îți spun, s-ar putea să obțin ceva, s-ar putea să nu obțin. Mă rog, și așa nu are nicio importanță. Dacă toată povestea asta iese din planul lui Selden, atunci șansele noastre sunt mici al mai mici de lui. Ah, te-am prins. Te-am prins, strădătorule. Minți! Și-ai să spui că nu ești unul dintre criminalii care răspândesc zvonuri. Eu? Care stârnesc panică în toată fundația și îmi îngreunează munca. Eu răspundesc zvonuri. Da, tu! <laughs> Dar pe toți noii de praf din galaxie. Fundația va câștiga, fundația trebuie să câștige. Chiar și după înfrângerea de la Hornegor? N-a fost o înfrângere. Mm -hmm. Și tu ai luat minciuna asta de bună. Dar eu știu, eu știu... Forțele noastre au fost copleșite ca număr și au fost trădate. Trădate? Și cine oare să le fi trădate? A furisiții de democrați. Ha, ha, ha. Știam eu că flota este plină de celule democratice. O parte le-am stârpit, dar au mai rămas destule. Și asta explică foarte bine neașteptata capitulare de la Horregor, Suficiente ca să determine o aparentă înfrângere. Și apropo de asta, prea scumpul meu patriot cu limba lungă și necioprită, minunatul meu monument de virtute primitivă. Ia spunem -mi și mie, ce legătură ai tu cu democrație? Dar știi că, Bațcâmpie, spune spunem -mi, tu mie, ce-i cu retragerea continuă de după Horlegor? spune -mi, tu mie, cum explici pierderea aproape jumătate din sistemul sioanei. Tot democrație, a? Nu, nu-i vorba de democrație. Ne retragem așa cum a procedat întotdeauna fundația în fața agresorilor. O să ne retragem până când timpul, istoria, ni se va alătura din nou. Iar efectele sunt deja vizibile. Așa zi, și democrația au lansat manifeste în care își declară sprijinul față de guvern. S-ar putea să fie o manevră, o altă trădare, dar, oricum, am profitat de poziția lor pentru a lansa o campanie de propagandă eficientă. Ba chiar mai mult... Mai mult ce? Judecă, judecă și singur. Acum două zile, așa zisa coaliția comercianților independenți a declarat război Catârului și flota fundației s-a trezit cu o întărire de o mie de nave. Cătrul a întins prea mult coarda, ne-a găsit dezbinați și atacul lui a reușit să ne unească și să ne întărească. Trebuie să piardă, ca întotdeauna de altfel. Agresorul trebuie să piardă. Adică vrei să spui că planului Seldon are remedii și împotriva unor accidente, cum este cel al apariției unui mutant? Un mutant? Cum se poate ști asta? Doar așa, după că spui tu, care te după toate năzărelile unui, unui, unui capitan rebel și după vorbele a doi mucoși unui carajos. <laughs> și mai uiți un argument strobitor, propriul tău argument. Care anume? Uiți, de cripta timpului, n-ai spus tu că se va deschide doar în cazul unei crize? Ei, nu se va deschide ea peste nouă săptămâni? Și dacă această criză nu este atacul catârului, atunci spunem, care este criza adevărată? E, dacă asta te face fericit, mai decât să o crezi. Dar am și eu rugăminte. dă voie să fiu și eu acolo când o să apară Selvam. Ți se acordă dreptul de a participa, Ebling-Miss. Dar până atunci dispari de aici. Dispari? Și să nu te mai văd în fața ochilor. Mai înțeles? Cu multă plăcere, cu multă plăcere, înălțimea ta. Excelență! S-au luat toate măsurile necesare pentru a se asigura difuzarea comunicării pe care o veți face liseară. Ah, da, bun, bun, bun. Până atunci, continue emisiunile speciale referitoare la eveniment. Desigur, nu se vor face niciun fel de speculații cu privire la ceea ce vă spune Saldana. Uh, cum evoluează reacția maselor? Mai mult decât satisfăcător înălțimea voastră. Așa. Au scăzut zvonurile cu conținut pesimist și peste tot s-a răspândit și domnește un val de încredere. Bun, bun, bun, bun. Foarte bine, foarte bine. Te poți retrage, să nu mă tulbure nimeni. Meditez la problemele statului. Prea bine înălțimea voastră. Permiteți, Excelență! N am spus că nu vreau să fiu deranjat. Mă gândesc la probleme extrem de importante pentru binele poporului. Și pe deasupra, domnule ambasador, nu vi s-a acordat nicio audiență. Deci. Excelență! Am solicitat o audiență încă de acum o săptămână și. Regret! dar afacerile de stat ridicate de apropiat apariția lui Seldon, n-au permis... Excelență, regret și eu, dar trebuie să vă cer să contramandați ordinul privind distribuirea navelor aparținând Coaliției Comercianților Independenți în cadrul Flotei Fundației. Nu cred că acesta este momentul potrivit pentru a discuta așa... Este cel mai potrivit moment că reprezentant al Comercianților Independenți vă aduc la cunoștință că acesta este un ordin care nu poate fi urmat. Și ca atare trebuie contramandat mai înainte de apariția lui Harry Seldon. De asemenea, vă aduc la cunoștință că după trecerea pericolului, alianța noastră se va dizolva. Îți dai seama, domnule ambasador, că dețin și calitatea de comandant al forțelor armate ale Fundației, da? Da. Nu crezi că în această calitate am dreptul de a stabili ce trebuie făcut în armată? Ba da, excelență, dar anumite lucruri sunt de neacceptat. Din tot ce am ordonat până acum, nu văd nimic de neacceptat. În condițiile de pericol pe care le înfruntăm în prezent, este primejdios să ținem flotele divizate. Există riscul ca acestea să cadă în mâinile inamicului. Trebuie să ne unim, domnule ambasador. Atât din punct de vedere militar, cât mai ales politic. Înțelegeți, nu? Da, înțeleg. Acum că va vorbi Selden și simți că o să dispare pericolul, te întorci împotriva noastră. Cu o lună în urmă, rei blind, te rugai de noi, mai ales după ce flota noastră l-a înfrânt pe Cătâr la lateral. Se pare că ar trebui să-ți reamintesc că flota Fundației a fost înfrântă de cinci ori în luptă și că le ți-au fost aduse de flota Coaliției Comercianților Independenți. Ambasadorule? Prezența ta nu mai este dorită pe terminus. Chiar diseară se va cere plecarea ta. Și până una alta îți aduc la cunoștință că ți s-au cercetat legăturile cu forțele democratice subversive. <hântu -s> și vom adânci aceste cercetări. Ascultă-mă bine, primarule. Atunci când voi pleca, navele coaliției vor pleca și ele. Și află că știu că navele fundației s-au predat catărului datorită trădării din partea ofițerilor superiori care le comandau și nu datorită echipajelor, democrate ori altfel. La Horlegor, cele 20 de nave s-au predat la ordinul amiralului care le comanda, iar amiralul îl țerea foarte apropiat. Navele și oamenii noștri nu vor fi puși în pericolul de a fi capturate datorită trădătorilor din comandamentele fundației. Vei sta în stare de arest până la expulzare. Și ți se interzice să iei legătura cu cineva dintre ei tăi? Ți se interzice? Prea bine? vom vedea noi. Ah, oran și Baita. Unchiule, cum de sunteți aici? Am beneficiat de ajutorul unui mare politician. Cum? Cine? Magnifico! așa e unchiule. Minbura a insistat să compună ceva, pornind de la apariția lui Seldar și pentru că el n-a să vină fără noi, iată-ne aici. De. Dar ce s-a întâmplat, unchiule, te văd abătut. așa e Vin timpuri grele pentru noi, Toran. Mi-e teamă că după ce se va termina cu catărul, va veni rândul nostru. Ah. Îmi permiteți? Mm. Doamne, domnilor. Oh, oh iată, uită, capitanul price! Deci, înapoi la datorie, capitane, nu? Da, de unde? Ebling s-a făcut foarte să mă duc aici. Mâine mă întorc la arest. Ei, dar câte ceasul? Mai sunt trei minute până la ora 12. Doamna mea, crezi că toți acești domn mari prezinți aici m-au ascultat cântând? Sigur că da. Și crezi că ei... Da, te consideră cel mai mare interpret la vizii sonor din câți există. Și pentru că ei te consideră așa, te rog să nu mai stai cocoșat. Trebuie să dăm dovadă de demnitate ce n Saldana. Saldana. Nu știu dacă este cineva de față, dar asta nu are nicio importanță. Am puține temeri în ceea ce privește planul, căci pentru aceste trei secole rata de deviere este de numai 5,8. Apropo, dacă cineva stă în picioare, îl rog să se așeze. Și dacă cineva dorește să fumeze, îl rog să o facă. Oricum nu sunt prezent, așa că nu cer niciun fel de ceremonial. Mai bine să trecem direct la subiect. Pentru prima dată, Fundația s-a confruntat, ori probabil că se află în fața unui război civil. Până acum, toate atacurile din afară au fost înfrânte. Era inevitabil acest lucru, deoarece așa arată legile psico că trebuie să se întâmple. Acest atac vine din partea unui grup indisciplinat care aparține tot Fundației, și care este îndreptat împotriva guvernului care a devenit mult prea autoritar. Procedeul era, ori este necesar, iar rezultatele sunt evidente. Compromisul era necesar din două puncte de vedere. Revolta comercianților independenți aduce un nou element de neliniște în sânul unui guvern care devenise prea sigur de el. În al doilea rând, deși înfrântă, mișcarea democratică cunoaște o lărgire a sferei de manifestare și pricepeți de ce era necesară o coaliție guvernamentală. Acum, fundația va trebui să se confrunte doar cu rămășițele fostului imperiu. Desigur că se vor mai fi și alte probleme, dar despre aceasta nu-i cazul să vorbesc atunci. Selden, amator asta, nu ia asta criza cu care ne confruntăm. Spune-mi, domnule ambasador, aveau de gând comercianți independenți să declanșeze un atac asupra fundației? Da, aveau. Dar apariția cătărului ne-a făcut să ne amânăm planurile. Deci cătărul nu aparține planurilor lui Seldon. Eh? Ce părere ai, a? Ce părere ai, scumpul meu, Indbur? A ce asta? S-au stins toate luminile? Liniște, liniște, niște! Controlați-vă ceasurile! Al meu nu mai merge. E al meu! Ce se întâmplă? Oruncesc să mi se raporteze de îndată ce se întâmplă. Înălțimea voastră, se pare că terminul este supus unui raid spațial. Iată, din și ultima prostie. Catul ne atacă! Nu-l ascultați! Minte! Este un trădător! reluați vă locurile! Cătârul este la o distanță de 50 de parseci. Era. Acum o săptămână. În clipa de față este aici și ne bombardează. Excelență, A fost afară și m-am informat. Pe terminus a fost blocată toată energia atomică. Nu se poate. Nu mai funcționează niciun vehicul, niciun mecanism. Mi s-a spus că a douăzecea flotă a fost înfrântă și... Înfrântă. Oh, înfrântă. Oh, Comunicați nu ne predăm. Nu Toran, haide, să strigim, luați-l și pe magnifico cu voi. Haide, repede, repede, repede! Nu avem de mâncare? Mm, ciuperci. Mor putea mânca așa ceva. Ba, pe deasupra le mai consideră și delicatese. Eh, asta e. ce cu ea? De ce plânge? Nu știu, cred că a avut o zi grea și cred că e îngrijorată pentru sarta soțului ei. De ce? E plecat în patrulare? Mm, da, și până acum n-a comunicat nimic la bază. Nu se știe nimic despre el și probabil... Judy! Judy, de ce nu te duci acasă? Ești obosită și ar trebui să te duci acasă. Am mai fost odată săptămâna asta. Ei și? O să mergi și a doua oară. Bine, dar... Suntem în timp de răzbui și a plecat de la locul de muncă. Uite ce e, Giubi, dacă nu pleci acum, săptămâna viitoare va trebui să lipsești trei zile, nu două. Bine, Vezi da. că s-au cam adunat și ar fi o lipsă de patriotism să lipsești trei zile la rând. Mai bine, du-te acum. Bine, bine. Și înainte de a pleca, treci pe la oglindă și refăți machiajul. Fetelor, dacă una din voi lucrează în aceeași secție cu ea, să-i vizeze fișa. Bine. În afară de a plânge, nu prea avem ce face, nu? N-ai la ce te gândi la altceva Hela. Ba da, spre exemplu, să ajungem la o înțelegere cu Cătrul și să punem capăt acestui război fără rost. Mi-e teamă însă că n-am să aflu să ies destul de repede din gaură asta când vor asoliza oamenii Cătrului. nu ai pe nimeni în flotă, Hela, nu-i așa? Nu n-am și tocmai de nu văd de ce trebuie să moară atâția dintre tații, soții sau frații celor alte fete de aici. Mi se pare un sacrificiu inutil. Sacrificiul va fi și mai mare dacă ne vom preda. Nu este adevărat. Uite, fundația s-a predat și acum trăiește în pace, iar noi, toți bărbații de pe planetă, sunt plecați și toată galaxia este acum împotriva noastră. Teamă-mi este că cel mai mult te supără faptul că nu sunt aici bărbații. Nu poziția galaxiei față Ei, de noi. <laughs> Eu mă întorc la lucru. Hela, Hela, cine e asta? Cum, nu cunoști? Hmm. Este nepoata lui Randu, coordonatorul nostru. Da? Și ce face aici? Lucrează în secția de asamblări. Da, de ce? Păi, e modern să te arăți patriot. Tot democratismul ăsta îmi face grață. E nu, nu, aici n-ai dreptate, Hela. Ea este o străină și uite că lucrează cot la cot cu noi. Când putea să stea liniștită și să nu nimic. Și nici nu profită de poziția pe care o are unchiusul. Iar tu dai mai mult cu gura și nu prea faci treaba. Ia mai vezi de ale tale și lasă-mă în pace pe mine. Vezi tu de ceea ce ai de făcut și nu te mai lega de alții, că de nu. am eu grijă de pețișoara ta de pupușă. <gână> <un hitabia. gână> mmm! În sfârșit ai binevoit! Să mai apar și tu pe acasă. Pe unde umbli? Da, N-avem la masă decât hrană rece. Nu, să nu te aud că mă învinovățești tot pe mine pentru asta. Toran, unde ți uniforma? De ce ești în haine civile? Din ordin, Baitra, din ordin. Randul m-a chemat și mi-a spus să mă schimb. Și ce faci acasă? Păi ce să fac, aștept să mă cheme și să-mi spune ce avem de făcut. Hei? Adică merg și eu? Mm, cred că da. Stai, stai, stai, stai, stai, că încă nu știu dacă o să te iau să fie vorba de ceva periculos și... Există oare vreun lucru nepericulos pe lumea asta? E, lasă că nu-i chiar așa. Am trimis și după Magnifico. Cred că și el va veni cu noi. Adică vrei să spui că se va amâna concertul pe care urmează să-l dea la uzina de motoare? Da, așa se pare. Păcat. Hmm? Fetele abia așteptau să-l asculte. Uf, firă să fie. Am impresia că Magnifico îți cam stârnește complexul matern. Am impresia că tu îmi înnăbuși orice complex matern. Toran? Ce? Știi de ce am întârziat? Nu. De ce? Am plecat de la uzină și m-am dus la biroul de centralizare a producției. Da. Știi, atmosfera din uzină devine din zi în zi mai greu de suportat. Fetele au devenit foarte nervoase și le sare țandăra din orice. Chiar și cele mai blânde au început să facă botic. Unele au început să lâncezească, iar cele care nu lâncezească au devenit închise și arțăgoase. Producția a scăzut la un sfert față de cea care era când am venit aici. Bine, și ce legătură are asta cu biroul? Nu pricepi. M-am dus și m-am interesat care este situația generală. Și? Peste tot e la fel. Producția scade, crește stagnarea și inerția. Ca să ajung la șeful biroului, a trebuit să fac o oră de antecameră Și am reușit doar pentru că eram nepoata coordonatorului. Și știi ce mi-a spus? Hmm? Că situația îl depășește. Ca să fiu cinstită, cred că puțin îi pasă, de ce se întâmplă. Hai, hai, bai, bai, o e la asta. Nu, nu, nu, nu cred. Bai. Îți spun că ceva nu e regulă. Ascultăm. Am impresia că trăiesc aceeași senzație oribilă pe care am avut-o la apariție, când Seldon ne-a lăsat baltă. Și, și tu spuneai că ai simțit ceva asemănător. Da, da, așa e, e. asta e, Toran. Nu o să fim niciodată în stare să rezistăm catgrului. Chiar dacă am avea baza materială, ne lipsesc dorința, imboldul, voința. Lupta cu el n-are niciun rost. Ah, oh, aș vrea să pot să plâng, dar nu. Da, ce-ar fi să lăsăm asta? M? Îmi dau seama ce simți, dar vezi, nu există nimic care... asta-i! Asta-i, nu putem face nimic. Toată lumea spune exact același lucru. Toți stăm și așteptăm să ne coboare în cap. Unde era, îndua? Stă între patru ochi cu Ebling. Și Deci nu știu ce pun la cale. E... Hai, mai bine să ne culcăm. Ce zici? Ah, Scuză-mă că te-am convocat la ora atât de târziu, Bling. Târziu, mă rog, dacă e după programul de stringere a luminilor, da. Dacă e să se mai după ora termină hey, să... Noi cei de pe heaven ne-am obișnuit cu sensul luminilor. Știi, la noi, când se sting luminile într-o anumită parte a peșterii, înseamnă că pentru cei de acolo a venit noaptea, că au dreptul la somn și o dihnă. Iar eu am început să prefer nopțile pentru a lucra... Cunosc această reacție psihică. De fapt, te ascunzi, nu așa? Da. În toată perioada pe care voi o considerați zi, ai în jurul tău numai oameni care se uită la tine și care își pun toate speranțele în ceea ce faci tu. Iar tu nu poți rezista acestei tensiuni, pe când așa, în timp ce dormi, da. tu te simți liber. <laughs> N-am deci și tu ai simțit asta? Și tu ai senzația mizerabilă a unei înfrângeri de nenlăturat? Da, desigur, e o psihoză în masă, o aforisită de panică generală. Da. da, pe toată galaxia Randu. Te aștepți oare la altceva? Ia gândește-te. Toată cultura voastră se bazează de fapt pe un erou mitic care a plănuit viitorul în cele mai mici detalii și care are grijă de amărâtele voastre de vieți. Asta cam aduce religie și tu știi ce înseamnă credința religioasă și cât de ineficientă este ea în raport cu viața uh -huh. concretă. Iată rezultatul credinței religioase. Paralizia în momentele cheie ale existenței. Ce-mi spune, Ebling, despre credința religioasă? Ce pot să-ți spun? O, o, o, o grămadă. Bigotism caracterizat prin reacții psihice puternice care conduc la paralizarea voinței. Da. Victimele cu un psihic puternic cedează devenind isterice. Cele slabe nebune sau ajung la suicidare. Da. Asta e credința religioasă. Crezi că degeaba au luptat cei din Antichitate să o înlăture. Da, cred că ai dreptate, Ebling. Vezi, m-am gândit și eu la asta. Când Săld nu ne-a mai putut ajuta și ne-a dispărut sprijinul pe care ne-l pusesem în el, ne-am trezit că picioarele noastre au mușchi atrofiați și că nu ne mai pot susi. Exact, exact, asta este. E o metaforă cam grosolană, dar asta este. Dar tu, tu cum stai cu mușchii, Ebling? Oh. Cam anchilozați, dar nu atrofiați. Mm -hmm. Știi, profesia mea m-a obligat să gândesc un pic și cu capul propriu. Și întrevezi vreo soluție? Nu dar trebuie să existe una. Poate că Seldon n-a fost pregătit pentru un catârf. Și dacă e așa, el nu ne poate garanta victoria. Pe de altă parte, însă, nu ne garantează nici înfrângerea. Da. E un fel de pariu și noi suntem de capul nostru. Catârul, însă, trebuie lovit cu simplu printr-un atac în punctul slab. Dacă o să-l învingem, atunci toată lumea o să vadă asta. Vezi, Randu, că nu e un supraom, ci doar un necunoscut, în jurul căruia se formează o legendă. Se presupune că ar fi un mutant. Nu, da. ce cei cu asta? Un mutant poate însemna un supraom doar pentru ignoranți. S-a calculat că în fiecare zi în galaxie se nască câteva milioane de mutanți. Din aceste câteva milioane, abia 2-3%, pot fi detectați cu ajutorul microscopului ori cu ajutorul chimiei generice. Din cei 1-2% macromutanți, adică cei care pot fi detectați cu ochiul liber sau prin raționament logic, doar 1-2% supraviețuiesc. Iar aceștia sunt destinați centrelor de distracție, laboratoarelor, meniți morții. Dintre cei care trăiesc, marea majoritate sunt de fapt niște curiozități inofensive, foarte puțini normali și restul subnormali. Pricepi? Randu. Da, da, da. Recep. Dar ce părere ai despre catâr? Dacă presupunem că acest catâr este un mutant și dispune de puteri mentale care îl ajută să cucerească lumile, atunci, fără doială, că are și părțile lui slabe. Părți pe care noi trebuie să le identificăm. Mm. N-ar fi atât de secretos și nu s-ar feri atât de ochii oamenilor dacă aceste părți slabe n-ar fi pe de deplin vizibile și foarte vulnerabile. Asta dacă, repet, dacă... Este un mutant. Întrevezi oare vreo alternativă? Da, s-ar putea să fie una. Dovezile pentru natura mutației au fost strânse de capitanul Pritcher uh, și de cea mai rămas din serviciul de informație al Fundației. Ceea ce există în prezență se bazează doar pe spusele neconvingătoare, de altfel, ale unora care pretind că-l cunosc pe ce a adunat câte un pic de aici, câte un pic de acolo și a format o imagine. Dar nu avem de unde să știm dacă ceea ce a adunat el nu reprezintă în fapt niște dovezi pregătite de însuși cătărul și care îi servesc anumite scopuri doar de el știute. Crezi că era cătărul în stare de așa ceva? O, Randu, uiți că acest individ se bucură de sprijin fie și numai pentru faptul că toți îl consideră un mutant supraom. Da, foarte interesant ce îmi spune Ebling. Ea spune rămân de mult problema asta? Mm. Nu prea m-am gândit la asta. În sfârșit nu ca la ceva credibil. Nu, e mai curând alternativa pe care tu mi-o cereai. Spre exemplu, Randu, să presupunem că acest catel a descoperit o formă de radiație care este în stare să provoace o depresiune a energiei psihice mm. și că mai are la demână o formă de energie care blochează reacții ilatorice. Ce înseamnă asta, a? Nu crezi că asta ar explica ceea ce ni se întâmplă nou acum? și că explică și ceea ce s-a întâmplat mai demult cu Terminus? Da, da. Și cercetările tale asupra cohnului? Oh, nu. nu, nu, nu, nu până acum nimic. Vezi, Randu, când i-am prezentat problema fostului primar, i-am vorbit încurajator. Asta ca să-i mențin moralul și, de ce să mi ca să mi-l mențin și mie. Dar, Andu, dacă instrumentele mele matematice ar fi fost bune, atunci m-ar fi ajutat ca pornind de la clovn să-l analizez în întregime pe catâr. Și dacă aș fi reușit asta, atunci până acum l-am fi avut în mână și am fi putut rezolva ciudățeniile pe care ți le-am expus mai înainte. Care omule? Gândește-te, catârul a înfrânt navele fundației cum a vrut, dar n-a reușit niciodată să manevreze după plac flotele mult mai slabe ale comercianților independenți și să le facă să se retragă din luptă. Navele fundației au căzut dintr-o lovitură ale comercianților independenți, rezistă cu toată forța de care dispune acum Cătăl. S-a folosit de câmpul depresiv în lupta purtată cu navele voastre la Nemon și datorită surprizei a câștigat. Dar de atunci încoace n-a mai reușit să-și folosească arma cu vreun succes. Să înțeleg că presupui o trădare? Nu, nu, nu, nu. Asta e o prostie. O nemaipomenită gogoriță. Nu există om pe minus care să nu fie convins. Înțelegi? Convins că fundația va câștiga. Spune -mi și mie, hmm. cine trădează? Un învingător sigur. Da, da. Dar noi suntem siguri că vom pierde lupta chiar dacă adversarul nostru ar avea o mie de puncte slabe. Chiar dacă n-ar fi altceva decât placă de blindaj găurită în zece mii de locuri. Și mai e ceva, Ebling. Noi am scăpat ușor de pe terminus, în mod normal și ceilalți ar fi trebuit să scape, dar marea majoritate n-au reușit. Spuneai că arma lui, câmpul depresiv, poate fi penetrat. Ori dacă ar fi să ne luăm după asta, atunci toate navele și ale fundației și ale noastre ar fi trebuit să scape, să vină la heaven sau să se retragă spre alte planete și să continue lupta. În realitate lucrurile n-au stat așa. Abia dacă 1% din flota combinată s-a retras la bază, restul au rămas pe loc. Este același lucru cu a dezerta la inamic. Pe urmă mai este și treaba cu mișcarea democratică de pe terminus pe care se bazează atâta lume de la noi. Ce-a făcut mișcarea până acum? Nimic! iar cătărul a dat dovadă de mult spirit politic și le-a promis celor din Camera de Comerț să le apere interesele și aceștia au trecut imediat de a <sus> bine că plutocrații au fost întotdeauna împotriva noastră. Da, da, dar tot ei au deținut întotdeauna și puterea. Ascultă, Ebling, avem motive să credem că fie Catârul, fie reprezentanța ai lui am intrat în contact cu personalități influente din coaliția comercianților independenți. Cel puțin zece dintre planetele aparținând coaliției au trecut deja de partea catrului, Cel puțin alte zece sunt încă nedecise să o facă, dar o vor face curând. Ce mai rămâne din coaliție când aceasta era formată într-un totul din 27 de planete? Chiar și pe heaven există deja unii care n-ar fi deloc neferici să se afle sub dominația catrului. E o tentație puternică să oferi o putere politică nesigură contra unei asigurări că ce vei putea menține controlul asupra propriilor afaceri comerciale. Adică nu crezi că heavenul va lupta împotriva Caterului? Nu cred că o va face. Mai mult, cred că heavenul abia așteaptă să se predea. <fie> Deja? Ebling, ești cel mai mare psiholog al fundației. Nu că adevărații mai în psihologie au dispărut odată cu Marele Saldan, dar tu ești cel mai bun pe care îl avem. Ești singura noastră speranță de a-L învinge pe pecatări. Și nu poți face asta aici. Trebuie să pleci și să te instalezi în ceea ce a mai rămas din fostul Imperiu. Vrei să spui pe Trantor? Exact. Din fostul Imperiu n-au mai rămas azi decât oasele ca să mă exprim plastic. Dar cred că în centru trebuie să mai fi rămas încă ceva viu. Și Ebling, acolo sunt înregistrările cuprinzând opera lui Harry Salden, poți învăța mai multă matematică psihologică, poate destul de multă, încât să fi în stare, să interpretezi ce este în mintea clofnului, pentru că odată cu tine va pleca și el. Mm -hmm. Mă îndoiesc să-l convingă cineva să facă asta dacă împreună cu mine. Nu va pleca și poate ta, Randu. Știu și asta. Iată de ce Toran și cu baita vor pleca și ei cu tine. Și mai este ceva, Ebling. Cel de-al doilea scop al plecării tale. Harry Selden a pus bazele a două fundații, câte una la fiecare capăt al galaxiei. Tu, tu trebuie să găsești cea de-a doua fundație. Ai înțeles Ebling? Da, văd că da. Hey, atunci, pleacă! Te vei întâlni cu ceilalți la spațioport peste două ore. Drum bun și... Noroc. Noroc, Ebling, Norocul tău este norocul nostru al fundației.